مقدمه دې کتابونو کې هاغه سې ذکر کول شي چې هغه په مقاصدو کې او دغه مقاصد سره یې کمند نو نو مقدمه دې کتابونو کې آغا سیزون زکر کولشی چه داغی دا مقاسدو سرا در عروان کتاب د مقاله سرا ربط هموی او چداز دکی داغی دا پارا مفید هموی شاہ سیپ قده مقدمه کی دفن اصرار الدین نبا حسکی څوک دا فن شو زالګ نوو جديد نو خلک غځلونکو شبها تم راتللو شابداول شدام لا کې دي شي چې د الله حکم سره چا زه انس شي ورسی چرته د الله تعالی حکم او چرته غي د زين رسیدل شابداول چې خلق او زيد خدای کارونو کې ګوتې وهل سکلو اور کو اللہ ربو دې په کاروم کې کوتي وي مختلف قسم کرا شبحاته شاته په دې مقدمه کې دې فن يا اسرار الدين متعلق خبره ذکر کوي دې علم اسرار الدين چې دا پیج اندل سگرانوم دي ینینو دے پی جندل گرانی او دام نہ دا کی جنینو دے اللہ رب ولزت احکام او اسرار او رازونو نشتا بلکہ دے اللہ رب ولزت احکامات او اسرار شتا واری میسالون او عزیزگر کیڑی زیاده ورسره و رضیفن اصرار الدین حکم خواید بیا بیان کی دفعه را در ترغیب و کتاب چه, کم چه کتاب که زن کڑاول چه کمدن و آسان شد یا د خپل کتاب مختصره خلاسه ذکر کی چې زما به کتاب کیسری مخبل و مختصر خلاسه د کتاب ذکر کی د یو یو قسم زوانین رد کی خلکو د دا گمان کرو چه باقام شرعیات با شرعیو کے مسالح خغنشتا کم و مسالح پکی نیشتا یعنی مطلب دادی چه اللہ رب بلیزت کم کارونا واجب کڑی او یا حرام کڑی دی نداغی شاید اصد حکمت او د فلسفی زور نیشتا یو تویم گوما ندا کړی دی چه اللہ رب بلزت یعو عمل مقرر کرده او دا اغیه جزا مقرر کرده نو دا دا عمل او دا جزا مینس کی مناسبت نشتا نو دا عمل او د جزا پا مینس کی مناسبت نشتا نو دا دوار و خبر و مثال ذکر کهی دا خلق، از وانمین او مثال داستی ده لکه افسر بی یا نوکر بی. او دا یو غلامی آقا غلام تا آقا حکمو کی دا دا دا دا که چه ورش دا لرگه ده دیدن آقا غذای تا که و بس دیگه سه حکمت توسیده و حکمت بس افسر او آقا مالک چیده و دا خبر کارکی چې دا زمان او کر زمان خبر منی او کانا منی وکی اتواعات او کو آغا و لینام ورکی خولی بدل و لورکی او کانا نا فرمانی او کرا نا شزا و لورکی بددک که مثال زمانگا او دا اللہ دے منگ ناو کرانی او غلامانی او الله اللہ و تعالی زمانگا مالک تے او منگتا حکم کئی چه کوي کئی او دامکوئی اکمنگا مقو اطاعتو کونو حجر برا کی او کماسیتو مکونو سزا برا نرا کی شاته چې تا چه کمنو سا حکم و مسالی نشتا او دیش شاته چې چه کمنو دیش او دا عمل دا دیش سا مناسبتو نشتا شاہ سے با نرد او د د مختصر مختثر یا اوس لنډ مثالونه به ذکر کې قرآن د حدیث حادث نزلیږي چاهغې کې د حکمونو حکمتتون نه س کړړي دي ذکر کړی دي اوشاې و چې او سړی په د دومره ظایری نووسونه پوهږي موې دی د عالی میلو اخدار دی په خدای ک دلم سره ساسسومي دلم سره د سره مناسبت لشته. په لګداله څنګه لندو چې دمروم نه پیژني د عمره ظاهري نصوس په واقعي باندې شاته پر یوول کې سمځواني لوبان رت کی. عادي وزنو ان الاحکام الشرعيه کله ګمان کول شي چې احکام شرعيه چي دي غیر متضمنه لشيء من المصالح د دې لږې ګرکړي یو شیز د مصالح ہونا وأن لديك فائدة ليشتا وأن أولى سبيان الأعمال أو نشتر بمن ذا عمله وبين ما جعل الله جزاء لها أو بمن ذا كتي الله لدل فلكر ذول ذا مناسبة ثم مناسبة مثال دا ويدي وأن مسألة التكليف بالشرائع او مثال چه کمرو ده مکلف که دلو بشریعتونو بانیده سده که مسل سیدن اراد ان یختبی رتا عطاب دیه بشان ده اغا سید ده چه اغا ازمائی چه اراده اکڑوی ده ازمائیلو ده تابداره د غلام خپل فا اما رهو برفی حجرین اولم سه شجرین و حکمو که ده تا پوچه تاولو ده او لمس شجرتن یاد اللاس لگولو دي ويوني مما لا فايدة ده فيه غير الاختبار ده سنور سيزونا شفاقه كي الاوه ده ازميخ نسبه لا فايدة نوي فالمما اطواع او عصا جوزي بعملیه وقده بان ده غلام تابداري وكرا یا نفرماني وكرا وبدلا ولك ورق رشي و هذا ازوانن فاسدن ده غلط گماننه تو قذبه سنتو تقزیبه که سنت و اجماع القرون المشهود لها بالخیر او اجماع ده خیر القرون و اغیر چه کمدن هم تقزیب کهی مثالونه ذکر کهی ومن عجزاء یعرفا دا ومن عجزاء مبتدادا ایاری فذ بار دی چې کمندونو مفولونه دي نه هاشيو ته نمبر لګول دي تر نو نمبر پور نه مفولونه دي الا غیر ذلک مما دلت الايات والاحاديث ولا هجبه غير واحد من الناوی في كل قرن فانه ذلك من جزاره مما وخبري دي فانه لم يمسه من العلم الا كما يمسه الابراهیم دا ټول تر فی کل قرن تر دا غځای پوری چې کومنه مفعول به د عارفه دا هغه ولګون ته مفعول به د دوصفی دا مفعول به د عارفه دا ومن جزاء عارفه دا ټول چې زنه فانه لم يمسه من العلم الا كما يمسه الابراهیم دا غځای کومنه جزاء ده من او خبره و شو کاجذر زده نه چې دانه فر سيزونه دوبې جنې او یاداس ظاهر نورو چاليمانو بیان کړل دي فینه لم یمسہو من الیلم مده د تعلق نشه علم سره صرف دمر تعلق سره لکه د استنې د دریاب سره تعلق سره وجته کی دوره از نومید مولانو ده نور چې کومره د مولاتو په کې نشته الا پر بیا دلیل کوم پیش کړو ته مولانو اما اته خپل وسیګو پیش کړای و دلیل که کی پیش که ده ده ده خبر سید بار ده د خودیرانی سڑیه ده و من آجازات سوک چه آجازه بی ده ده نا چه معلوم دی که ده سه ظایر حکمتو نا ده سخکاره ظایر سه شه ان ال اعمال موتبرتم بالنیاد قرآن کریم که خصفا وی لی دی چه ده عملون و مدار پن ید پانده ده حدیثو که نبی علیہ السلام پاک وی لی دی. انما الاعمال بالنیات د دې اعمالو د نیت یو جوړ دی شاسې په دې ډیر زور لګی یو ظاهری پریټي او بلدارې چې دا عمل ناشې شي د زړه نه نیت د زړه څخه نه انما الاعمال بالنیات شاسې بو دی عمل د سره او شته جوړ شته چې د عمل باندې باعث شه وو باعثو څه شه وو معلومه شو چې د عمل یروه او تعلق شتهې عمل د ظاهری تعداره او د ظاهری دغه اوواژمو نه دی د کوی بل قرن مجید کې صفاوی دی دي چې ل یناله الله لوحوم وال ادما او واللا کې ینالوته منکم ظاهری چې کمدن قبانې دی اال لکه دا ونی او غخی الله د نه د سیګله ته ک ستا د زړی خلاص کږي رسی معلومی کې دا چې د عمل عمله او د زړ تعلقو دی بانه اصط و بابون قایمه ان الامال معطبرتن بالنیات عملون معطبر دی فنیتونو حدیث انده تحل انم الامال توعطبرو بالنیات امام شافی تصحوه او توجدوه وی ولحیعت نفسانیه اده حیعت معطبر دی فنیاتو دی نیاتو تفسیر که حیعت نفسانیه نیاتی اواد داده نیچ نیات میںو کررده او. زیرکات پردو ما خواب منزو داغ گزارمان داغ انخلی نیتا و د نده مرادو نیتنا مراد شاہ سبی حیات نفسانی دی چه تد عمل کئی با دیبان اصل باعثو سسیز دی ستازر سوی لکا جتی سیشی لکای اللتی سادرت منها ها غی حیات نفسانی دی چه صادر شوی دا عمل دی دینا کما قال النبی صلی الله علیہ وسلم انما العملو بالنیات فقال الله او تباره کووتالله لالله الله لحوم وهوللا دما اووهلا کې یناو قووا منکوم دویم سواتته دا شي بژندلی چې سوالات سرعت ل ذیک اللهمناجې مو چې کمدنو یا اسه شو دی دپار یا ډو د الله او د الله او سره د جګونم دی د کوګوره عقي سوات ذیکې عقی سو یکري بلی زیګری او سروېلونه دي موږ موږ حکمت نه ویل چې زیګری د ماده یادول د پاره ول بروورا د مونځ بادلا مونږ کې نبي عليه السلام او روایت کې جویلت قرۃ عيني فصلاته جویلت قرۃ عيني فصلات داینه دی چې جویلت قرۃ عيني الصلاته نبي وی جویلت قرۃ عینی فی الصلاة زماده سترګو سوړواله په موږ کې ده دا نو چې موږ زماده سترګو سوړواله ده زکه چې موږ سې د بنده عمل له خپلو بنده مخلوق ته عملي مخلوق ته مبدی به سترګي اخیشي د نبی رسول سلام سترګي اخییده د الله تعالی په تعلق باندې و بری موږ چې کومو د الله تعالی سو مناجاتو او د الله تعالی تعلقو وی جویلت قرۃ عینی فی الصلاة وګوره و دې مونږ کې الله مناجاتو ته الله تعالی سره صحیح ده که نه چې په حضور سره وخوځي کنه خود مونږ مونږه کنه الله دې ګور صورت په نکاي خدای الله دې صورت په حقیقت بدل کړي چامونز چا مونږ مونږی لګه لا صلات تم الا بالحضور نو په مونږ کې الله نو تو ګوره چې د مونږ بدله شدم مې مونږ شدم بدله شدم د مونږ بدله په حدیثو کې دیدار الهي ویل دي او سنت ترې ذکر کړي د مونږ بدله د کومو دیدارې نو په مونږ کې باندې ته مناجات د الله مې لاوي د لقبي رسول الله وي صلات معراج المؤمن د مونږ سره داده باندې شدې او مسلمان مې معراج دي نبي عليه السلام په معراج کې د الله سره هم کلام و نو بنده په مسکه الله تعالی رسې او هم کلامي نبي السلام معراج زتلو او د معراج توخ په سر سره وړه و د معراج پر شو موږ سره شو دېګا نو مېراج ځان سر وړه دې دا د بنده او روح دې بنده په مسکه الله تعالی رسې او چې کله دې په مسکه الله تعالی رسې دنو بدلې شو شه دا دیدار الهي نو ته په قیامت کې د الله دیدار شې ملاو شې خو ور ولتكونه او چې شې د تیارون کې در او دلیدو در اللہ و مشاهدتیه فی الاخرہ در اللہ و تعالی در مشاهده کولو پر آخرت که اللہ در ممتنصب کی کما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام فرمائلی سترون ربکم تاسو با اللہ وینی کما ترون آزال خمر لیکن چوینی تاسو د فکمائی لا تضام مون فی رویتیه تاسو تیل او دکین محسوس ہوئی یوب اللہ دکین ورکوئی جاقین محس بل کې دما ک سغما ده نو غب دو کې سه تقلیب سوک نه مخصوص یار چاتهسه کېږي کار سابو طببوس کړو مونږ به څو خلک خو بډیل زیاتيله او تعال تعالی مونه څنګه ونو نه بیاره سات د السلام ور او فرمیل چې تاسو د سووار سپوګما و او تلیب مخصوصوي سرټیل مخصوصوي چې او بل لې وکوو چې سر کته کو وخوا دخوا کم مړه زمانه د فنا کوو او دا حویوتوی نه وید کشانتی وسوی نه الله وی نه کنه سټیل ونماسو شوی بیا نبی علیہ السلام فرمایل تاسو ته الله دا, دا رؤیت حاصل ولغړی او فین استطاعتم کووس نو الله تغلبو حلا صلات کمزوری دی نه کړی تاسو په موس قبل طلوع الشمس او صلات قبل غروبها یعنی د مازیګر مز مپرې او د سهار مز مپرې دی د مز انت ای د غفلت تمو و دغه ټیم د خوب, خوب او بندبا نه غالي وي چې دغه ټیم بنده چې کمونو خوب او غفلت پرې خود او الله تعالی تاسو شوه کودري دا الله سره څو شوق سٹه کنه ماځګر انتهای دو شغل ټیمی اللهو لعاب ټیمی هر څه سره خپل کار غمي چې دا سر ته نه رسیدو ته د هر څه پرې خود د دنیا او الله تعالی طرف ته متوجې شوه نو معلومه شوه چې الله سره څو شوق سٹه دا دوه منځونه به خاص کړل په پیلو کې دا دوه څکرو خواست کل ده ده وجه نا شده غتم تکلیف دیر سکیده محسوس نیده نا که واسی ستاسو کمزوری ده نکلشی ستاسو پا مونز دسته هر بانه او دمازگر بانه مففالو وې که وانه زکاتا دره هم حکمت ذکر که شی او سلیدانی شی پیجند دره نو شی زکات سریعت لی دفن لی رزیلت لبخل زکات مشروع کلشه ده زیو ده ده ده ده زکات دو دا دا او دا دا. دا دا دا دا دا؟ زکات زکاة دو فیدی دی یو ده معدی دا و بل ده معده ده یو فیده ده معدی چې دا کم ساده ورکون که ده چه ده زکاة ته اور بل چې کم ده نو فیده ده معده لهودا چې چه کم ده نو ده زکاة تا کرشی ادا کرشی دورتا فایده نه ده او معقدی دا ده فیده ده چه ده ده سلونه با ده مال می نووزی او د بخ العزله ده بله زه نه نسشي او د زړه به پاک شي د بوخل نه بوخل یو رزيلا د بوخل نه پاک شي او چې څاله ورکی فقیل هغه ته دا فائده ده چې هغه ضرورت وسشي حاجت په فروشي ضرورت به فروشي الله تعالی فرمایلی دی د ذکر خيوس کوون کو د ذکات باره کې ویلليدي واللهسب نه الذي یخونه معته هم الله من فضدي چېڅوک شوتییا کوي دا د نووي چې دا ماښه کار وو بلک دا بد کاروکو سر یوتوب و خوونه ما بخلوې او ملتییا نه دا بهله خیامت پر شي دغه مال چې دی دا غبد عملو که نام بخل هغه زیله په ځ پې شوه په کسه شووه په ن کې زیله پاتې شوه د دقیمت اف کا اغوا دمار شكل اختيارجي حي توقون ما بخلو به يوم القيامه دا نجي كما قال فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم تقبلت كنن رسيلي ذبخل ذكركوا من اغنياءهم فتردو على فقراهم دمال دا دانو نبواغس لشي محتاج ولو بس غير شي دا غير شي وناسوما قالوا لهم مثال روجه چه دانو دا شوریال قهر مشروع کرشوی دان دا پار دا مغلوبه کولو دا چه؟ چه نصر کمزور کرشی کما قال اللہ تعالی علا اللکم تتکون و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فا این نصوم لہو و جاون نبی علیہ السلام تیر دو پا لکانو و توی زوانانو که دا چه دا وادو سین وادو که دکا چه دی سر با دستر گم مریشی بیا بار چه تا مسر کې وی په او صاحب باندې شي او بلہ بداسي چې فين نصم لهو وجام تر چا وسره سي ان بیا روزنه وي دي سرو خصي شي نفس په چې کمرو کمزور شي نفس په کمزور شي وان الهج شري له تعظيم شعار الله ده حج وجه مشروعيت مشروعیت دا چې الله دې نو خو عزت وکړي شي بيت الله شي نو چار چا په روغ ورزول شي ايا تونا ذكركاي ان اول بيت من وزال الناس ان الصفاء المروه من شاعر الله وان القصاص شرع ازاجن داي عبادات ذكر كل كان كسو عبادات وسور بسيط كمنوا انتظامي انتظام امور ذكر وأن عن دي وان القصاص شرع ازاج رنان القتل قصاص دي لن المقارشه جده غنم افشي زال له توبي وبشي كان والقصاص دي لن المقارشه بل سره بي قتلوا نكتل شرح كما شهر ختم شي خصاص مشروع شوه ده ده پار ده مانا كولو دا قتل زاجران عن القتل شرلون كه ده قتل كما قال الله تعالى ولكم في الخصاص حياتو يا أولي الألباب وأن الحدود والكفارات شرعات زواجران عن المعاسي حدود وكفارات چه ده شرعات زواجران عن المعاسي ده مشروع قرشوه دي شهر بندون كره ده گناهون بندون كره چهنا ده ده وأن الجهاد شرع لإلاء كلمة الله وإزالة الفتنة. الجهاد مشروع لشهده. هذا يبدو أن الله مجتمع لكلمة الله وفتنة. كما قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة ختمشي او دين ده الله شيء ويكون الدين كله لله إلاء كلمة الله او حتى لا تكون فتنة إزالة. زه وېست نه شو قران غصفا ویلی دی وانه احکام المعاملات والمناکحات شورا د اقامه العدل فيه ده معاملات الله تعالی مقرره کړي دي صحیح معاملات خود لري دی, دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري دی, دی. مناکحات خود لري در دې لپاره شی دی په من سیادل صحیح قائم شي چې اده القائم شي دنیا تر ترڅوخ تسوي آباد وي غیر ذلک دا خوشال څه به دا مثال ذکر کن. هما دله د حيات ولا حدیث و علیہ اغه اختاره قبري چې حدیثونه په دلالت کې آیتونه په مسکي دلالت کوي او بل ولا هده به غیر واحد من العلماء فی كل قرین خپل خو ځوله په دې باندې چې کمندنو په هر دور کې عالمانو یو نه بلاو عالمانو په دې سکرې خو خپل خو ځوله چې وصله د دانش بيجندله صحیح ده ګرههما د ځدا یې فرد زونه اجم مسجد ګرښو لفه انه لم يمسه من الليل يقينا د تعلق نشته له علم سره اه ډوره تعلق شته کما يمس الابره من الماء حين تغمس في البحر لاکه تستند ګندل استند دا چې کمنو په بو کېډو ب کې شو ورسي کې چې کمن استنه ته د وګونه لاکه په وخت چې خو شي به کې مطلب د رایل می چې کمن دا یو دریاب دي بهر دي او دا کمالم شوي چې په دې کې چې کوم د نو صحیح متول په احکام کې نشته ر له د تعلق دیلم لم سنت دینو لکه څنګه چې د دریاب ته ډوبه کې بیا راو باسي دغه سره علم نشته وتخرج او رايستري وو وب ان يفتا على نفسه لا یقتلش د دې پر دی باندې خپل ځان باندې کی خپل ځان باندې جرات د چدا دا ډیر لایق را دي خبر نه ای یتد ب قوله څه دې خبر له ادبار څخه کړي شي دې سړی له خپل ځان جوړا سره پکارد لا فضل دې نه چې موږ د خبرې ادبار او چې حضرت کې فرمایلي دي چې په حکم او کې حکمت نشته لري کا دا سره مولانا دي او د خبرې ادبار خلالو خبره ده د دا لفظان جوړا پکارد